is selling a deadly poison disguised as heroin. I mean Estes s'estenen de Kiev a Sarajevo, d'Omsa-Rió, d'altres s'obliden de Xeixènia fins al Sàhara o les Terres del Foc. Perquè avui la única notícia que tenim és la declaració de la filla del rei al jutjat de Palma amb motiu de la corrupció. I no pas que Ceuta i Lampedusa focalitzen l'atenció a la periferia de la deessa grega Europa. Espanya, Itàlia, gendarmes fan front davant el trànsit d'un continent a un altre. També és notícia que després de 40 anys de monarquia parlamentària aquest país recupera lleis i ordenàncies pròpies d'un règim autoritari i no tan llunyà. Vostres estig proposant una ciutat on on passin coses com aquestes, que s'emulti en 200 euros algú que està repartint fulletons o que està posant fulletons informatius eh, en el vidre d'un vehicle, atentant directament a tota la llibertat d'expressió i dels principis de, de, democràtics de mobilització social que s'amultin 200 euros a una persona que demana d'on en al carrer. I, a més, que s'amultin 600 euros si aquesta persona és menor o és una persona discapacitada. Això és encara aprofunditzar més en el drama de les persones que no, poden, que no tenen alternativa més que demanar la solidaritat d'altres persones en carrer. M'agrada Avui el malson d'Orwell és realitat amb reformes sanitàries que aboquen a més de 100.000 dones l'any a la clandestinitat, gràcies a la nova llei de l'avortament del ministre Gallardón. Suma't a la marxa de protesta i participa el proper dissabte 15 de febrer des de la plaça d'Islàndia a les 6.30. Avui és 7 de febrer de l'any 30 de la era Orwell i ara és 1984. Doncs sí, doncs sí, escoltes 1984 i potser si els Reis haguessin avortat no tindrien ara aquests maldecaps. Uh, ells ja s'ho faran. De totes maneres, estem aquí, una de 5 a 7, de bon dissabte, de Tito i Atarràdio, i una, un mes més, una setmana més, tindrem aquí a l'Albert amb la seva gran pregunta que ens fa els últims, els, els últims programes que, que està fent aquí. I, i res, conta-mos una miqueta, Albert... Bueno, què la, tens avui, Entremans? La gran pregunta és què és cultura. No? Ja ho sabeu que en els darrers eh, mesos hem anat xerrant una mica de música, proximitat, eh, museus, eh, col·lectius que dediquen a promoció a la música a la illa. i avui, pues, amb els vents que sonen, que tenim un dia bastant, bastant mogudet, ens anem cap a les indústries culturals. I amb aquestes indústries coneixerem el, el cinema i amb dos equips, que, dos equips joves que estan fent coses interessants a l illa i començarem amb, amb l'equip que ha rodat el curtmetratge de Quiriós el talismán, dirigit per en Dani Canelles, I, i avui comptem amb l'actriu la Sandra Mayol, i el lletó de fotografia Max, i, en, i el guionista Antoni. És una mica a veure qui s'atreveix a, a respondre'ns a aquesta pregunta, què és cultura... No va falta que ens anem a buscar diccionaris ni, ni a consultar la definició de la UNESCO sobre el fet cultural, però sí que ens agradaria saber una miqueta que en penseu de, de és cultural per vosaltres i coneixer una miqueta, voste tot això, tota aquesta activitat que doeueu a terme. I mentre s'han calentant les gargamelles, escoltarem un altre tema perquè abans que hem estat escoltant. Pues la veritat que voiem comencetat el programa amb una col·laboració entre Angelo en Biafra, conegut per ser el vocalista dels Dead Kennedys Juntament amb Mohonics sona un LP que van treure molt, molt country. Eh, amb el seu CLA Alternative Tentacles la cançó era Will the, will the fetus be aborted? També se demanaven a men, si seria o no abortat aquest fetus. També eh, hem estat escoltant eh, a Anna Neus, que, que a través de, bé, de YouTube eh, hem, hem, li han robat aquestes paraules amb, on ens explicava una miqueta què és la llei del cinisme, aquesta tan fantàstica que està promovent l'Ajuntament de Palma. ja podria començar per preguntar-vos què és cultura, a veure qui s'anima. De què s'anima en Toni? No és que m'animi, és que m'ha ensenyalat aquí directament, però jo donaré la meva visió personal del que és cultura, evidentment. Uh, bé, per mi cultura, a part de que és un, un terme molt ampli, jo diria bàsicament que cultura és tot allò que provoca un canvi en tu. Uh, el moment que tens contacte amb algo, ja sigui visualment, uh, llegint o, o, o sentint algo, i et fa, eh, diguem-ne, te provoca un canvi i tenia una amplitud de mires més gran de que tenies abans, vull dir, per mi tot això és cultura que provoca un canvi en tu un canvi espiritual, sí, intelectual sí, sí intelectual, físic. espiritual, físic tot, tot allò que, que et provoqui un canvi, un... sí, perquè si menyes un bon pa amb tomàquet un bon bueno, pa això provoca un canvi, és cultura, és cultura també, no? culinària, però és cultura és que de fet, eh, cultura, podríem dir que és gairebé tot no? sí, sí Bueno, no Miqueta, eh, nevo parlar de la indústria cultural i i un poquet de de quin és la vostra curta-metratge, eh, el Talismán i a veure si em podeu explicar una miqueta de quin és la història d'aquesta d'aquest d'aquesta filmació, els orígens, perquè a més a més he pogut veure que està basada en uns fets reals, però també està basada en una novella que es diu Fin de los tiempos, los misterios vividos, los las misteriosas vivencias per a psicològiques d'un marino. Toma, títol. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? <ríe> bueno, un títol superllar que l'heu reduït en Kirius el talisman. <ríe> sí. si <queda> com... sí. <ríe> Era més comercial. Sí. I més curtet. més breu, sí, ja la fa mandra. Sí, sí. Bueno, Toni, els orígens l'hi explico jo. Sí, comenta-t'o. Comenta-t'o. A més, el origen de, de tot aquest colmatratge evidentment està basat en la novel·la aquesta, que és d'Antonio Montoya, que, ser, que és el nostre productor ara, i mos va oferir es fer una sèrie de televisió sobre el seu llibre. Que passa que lo, El títol que tenia ell era molt llarg i van dir han de trobar un títol un poc més comercial, que és el que ha dit en Max, i van triar Quirios el Talisman, que seria un poc el que diu la seva novel·la amb el que nosaltres pensàvem que seria. I què vol dir Quiriós? Quiriós vol dir uh, l'elegit. L'elegit en grec. Uh -huh. i van, com que els protagonista és un poc una espècie de superman molt humà van tirar aquest nom per dir-ho així un poc més fantàsticament més sí. sí, perquè ara que dius això de fantàsticament eh, és un film que, eh, que l'inclogaríem dins del cinema fantàstic no? totalment. totalment i ens pots explicar una miqueta sí, a menys, cinema fantàstic un poc sense ficció i demés perquè Uh, passen coses que la gent no està acostumada a viure. Uh, Fes paranormals, que una persona tingui un do, no tingui un poder, i s'altra gent és normal. Són gent que se... són coses que la gent no assimila molt normalment, per això se considera cinema de... fantàstic. Però, tornant al que havies dit abans, sí que està basat en fets reals, perquè el llibre original sí conta una història personal d'una persona, que és el uh, Lluís, que li van passar una sèrie de vivències i en aquell llibre el compta que passa que uh, nosaltres a Kirios el que hem fet és uh, magnificar-ho un poc més perquè sigui més comercial i més uh, espectacular uh, exacte, espectacular que se pugui vendre i el que han fet és tornar a reeditar aquesta novel·la amb la qual cosa la nostra intenció és a part de treure el curtmetratge tornar a treure la novel·la de Kirios el talisman aquesta novel·la no la podem trobar en les llibreries no, aquesta totalment. ja està descatalogada sí, clar, l estat l uh -huh. però d'aquí poc tindrem una nova, nova edició de Kyrios i sa gent segurament la pugui comprar a les llibreries i una, bueno, una miqueta m'ho posat un citisme a huevo no? eh... Voleu anar Festival de Cinema Fantàstic de Sitges? Sí, per descomptat. Sí, sí. sí, és l'objectiu final o no? Final no, és l'objectiu, no? Sí, sí, és l'objectiu que tenim tots marcat. De fet, ara estem volant per fer la postproducció d'escurtmetratge perquè anem un poc a contrarrellotge. Encara han sortit els terminis d'inscripció per Sitges d'enguany, però saben que comencen els març i haurien de tenir escurtmetratge acabat per... per abril, maig, per presentar-lo o sigui, esteu quasi, quasi finalitzant el tema, no? sí, bueno, han començat el muntatge <laughs> però sí, estàvem a la part final això <laughs> <Sí, esa producció laughs> també és una part llarga, de... una part llarga. I, i una mica i, de una el, el tema eh, perquè clar, jo a vegades sento no, això dels de, Òscars, no? pressió popular no? depèn de la pel·lícula es comença a molt, molt, molt i això fa que, que arribi a ser finalista no? o candidata uh -huh. Eh, jo he vist per la vostra pàgina de Facebook que sou una gent superactiva i a més a més eh, la gent que vulgui seguir eh, aquesta filmació, aquest colmatatge la pot seguir en el dia a dia de del que esteu fent perquè Bàsicament, avui mateix ja sortia penjat que, que teníeu aquest programa. Sí, sí, totalment. Nosaltres, bé, Sandra s'encarrega, a part de ser l'actriu principal, la nostra productora, manager, de tot, relacions públiques, a què sí, Sandra? Sí, a mi també. Sou <laughs> xicos és... y chica para todo, no? <laughs> sí, Aquí, sí això, sou fíciempleats. No? Jo sé <laughs> que s'encarrega d'alimentar els nostres fans, entre comates, que molt segueixen dia a dia, més que res perquè ja el que feien nosaltres és de cara a ells. Ells són els de consumir el nostre producte en un futur, amb la qual si nosaltres ja els mostrem de que va el tema, ells eh, és una manera d'enganxar eh, mm. en aquesta gent. És més A més, nosaltres ho hem pres eh, com a exemple des que vàrem fer el Cosmonauta. El Cosmonauta és un cosmetatge que vàrem presentar l'any passat eh, en el festival aquí de Palma, a Xina Ciutat, i els van anar fent això, a part del crowdfunding, que nosaltres també ho hem intentat, no hem no han pogut assolir la meta que tenien de crowdfunding per tenir dobbers però encara si han tingut algo cosa uh, ells van aconseguir rodar tota la seva pel·lícula a través de crowdfunding i alimentar els fans i és, va ser un procés molt guapo i, i en, en aquesta fase d'alimentació de fans uh, jo no sé si us ho he plantejat allò eh? de donar dos o tres finals de, del curt i que la gent allò pugui escollir com queda la cosa? Això és... és en Toni! Això una... s'encarrega en Toni. Podria una cosa també molt participativa, no? Era ja molt bé, jo crec no som els però crec que també tenim una mica la limitació dels llibres que com ja que ens estem ah, basant en un veritat, llibre, doncs sí. pues, sí. podem modificar ja coses, però, però canviar no finals... No sé, és, és interessant. Bueno, però, però, però un progrè, per un proper projecte, no? això mm. no queda descartada <laughs> tot i així no. se van fent preguntes jo l'altre dia per exemple vaig posar si tots tuviéreis un talisman uh, en què li usaríais no? i la gent no varen respondre molts però, però respondre. <laughs> no varen respondre alguns. Sí. matant que... els polítics i coses així sí, sí, sí, sí. això és <laughs> <Sí, sí>, sí. <laughs> el que anava la gent no? <laughs> la, la, la sanitat pública va sortir coses així i jo no, molt bé he <laughs> estat molt ciència-ficció i una mica com, o sigui, com, com, perquè clar, jo no tinc ni idea de, de com funciona el cinema aquí a la illa, eh, jo no sé com pot sortir un projecte de cinema aquí, si hi han recursos propis, si hi ha una escola de cinema, si és gent que teniu moltes ganes de fer coses, això sobretot és sí, això, com a tot arreu, eh? la gent sí, que vol fer coses li, fica, li posa ganes. Però, clar, també s'aniden uns mínims de coneixements tècnics, no? Sí. Jo no sé en cap de dir que és a si aquí hi ha una escola de, de teatre sí. o de cinema... Tens, tens l'Escola Superior d'Art Dramàtic, de les uh -huh. Illes Balears, sí. que està a Palma, i, i que, la veritat, la formació és molt bona. Hi ha uh -huh. mestres internacionals i, i surts, home, com en totes les carreres, suposo que surts amb molts recursos, però després t'has de formar professionalment, de, de, de caure i aixecar dia, no? evidentment perquè la formació no ho és tot. I també el que allà ens ensenyanes que has de ser autosuficient, no? I tard de crear els teus propis espectacles, no has d'esperar que te venguin a tocar la porta sí. perquè no s'ho sé, ja, normalment. Ja. Yeah. Bueno, és, que és ja una superestrella i ja, ja et veuen totes les productores a buscar -te. I a nivell de tècnics de, tenis, de bueno, en el teu cas, és que és guionista o de fotografia o, o la direcció, sí, això... Bueno, aquí hi ha diferents institucions on pots estudiar comunicació audiovisual. Evidentment no arriben al nivell que de ha de península o de cara a sortir a estudiar a l'exterior com als Estats Units o a Alemanya o a altres bandes, però... Amem, sempre és el que tu vols fer si, si realment t'interessa o no t'interessa. Jo, en el meu cas, vaig estudiar la realització d'audiovisual de, de cinema a, a CIES Juniper Serra, que és un institut públic de Palma, uh -huh. i sabíem com està l'educació pública i demés. tenim uns recursos molt limitats per fer classes, realment. Sí, des de la secundària es pot estudiar cinema. Uh, grau superior, és un bueno, grau superior. Grau superior. Sí. sí, sí, però se pot estudiar. I... De, uh, una persona que, que té recursos limitats quan estudia, que encara així pugui abarcar metes, uh, és, és bo. És bo A part, eh, després hi ha altres institucions com el de Palma, o l'Institut ESFESAC, que també tenen comunicació audiovisual, però clar, ja són privades i tenen més recursos, més nivells te formen un poc millor mm -hmm. és a dir, sempre has de trobar una, una balança entre la formació que te donen i després si tu la vols impulsar amb coneixements propis o en, en vol aprendre més i tot el tema aquest de la film commission i tota aquesta moguda de cine que hi ha darrerament que, clar, jo quan sento ser de film commission o com agafar com Mallorca com, una, com un gran plató sempre diuen per promocionar la illa no sé si és només de cara oferir estereos molt xulos de cara a productores estrangeres que vinguin aquí o, o realment has d'anar recolzament a petits projectes com el vostre que, que puguin tirant endavant o com el que veurem després. Que, que no sé si, si, si rebeu alguna mena d'ajuda en, en aquest sentit. En aquest cas, o, o no, només palabreria. I, no, desafiar la i... comissió no és exactament palabreria, però sí que està orientat a grans produccions estrangeres que venguin a Mallorca i que se suposa que una part dels beneficis que són de Mallorca és que contractes professionals d'aquí el que passa realment és que quan ve una producció estrangera les condicions que li posen aquí moltes vegades són absurdes i venen en l'equip sencer d'estrangers o no venen per tant s'han de canviar una les coses la manera de fer les coses Si l'idea és bona però l'execució no uh -huh. i per això està fallant d'un pit i un altre perquè la vegada és una mica millor que l'anterior i en la vostra casa, tot el curmetatge que l'heu fet, tot aquí a Mallorca, tot està fet aquí, no? Sí és, és producte, sí, és autòcton i autoproduït, perquè no hem pogut tenir subvencions de cap tipus d'entitat pública, diguem, sinó que ens hem cercat les castanyes del foc i ha hagut gent que ens ha donat dos bens perquè creuen es projecte, i això ha estat molt guapo, és a dir, el de que tu puguis fer un crowdfunding que si gent vagi este projecte i només de veure un teaser, un àudio, un, un guió te digui, jo crec que no es projecte i te dono tant del bes i que tu puguis amb aquest delves fer algo és molt guapa uh -huh. és a dir, se'ns ha de recorrir evidentment, si poguéssim recorrir a, a, a fons a, de, de beneficiaris, de beques o coses d'aquestes públiques estaria molt millor <coughs> però després que um, estan molt reduïdes en el nostre camp. en camp en general d'escultura. Dia, dia. No, tu les diu no, no, però... I i llavors, bueno, una miqueta, que ja us vaig aquí, em donava la que sou uns coleguetes, no?, que ha fet aquí una pel·lícula i tal. Jo no sé si us coneixeu abans o no, o, en el cas per a gent d'alda ni que és no sé la teva edat ni pot ara manera, però és una persona molt jove Eh Tu que ets atriu, no sé, tens molta experiència treballant amb altra gent, pues, no? o sigui, treballar amb una persona que és, la seu, és el seu primer cormetatge que fas. Sí, és el primer cormetatge que diriges. Que dirigeixes. Sí. Llavors Ves no dir com és això, no? Un, un equip jove, com inesperc, com funciona la cosa. Perquè... Jo crec que precisament, per la meva banda, això és el, el que m'ha va de treure de, de ficar-me dins el projecte. Perquè, veu ho comentàvem abans quan parlàvem entre nosaltres, que moltes vegades quan fas feina amb gent que té molts danys d'experiència, eh, en sap molt d'allò que fa, però com que té viciada la manera de fer feina, se fa d'una manera perquè et sap que li funciona. En canvi, quan fas feina en, en gent jove, té moltes ganes, de vegades no sap com fer sa feina, però cerca quina és la manera que va millor per fer feina. Ja, I s'adapta. I clar, això te dona una, una frescura, la manera de fer feina, un, una vida, una vitalitat en els projecte, que a mi personalment m'interessava molt. Sí, I, non... I a tu com a triu ets... S a, s a, és fàcil treballar amb la seva direcció? Ha estat sí, sí. molt fàcil la veritat és que tant en l'equip tècnic, es, el rotllo que se va crear entre nosaltres i en l'equip després d'actors, enviar ja els jardà que s'estirà tot tots, uh, se va crear un ambient que, que, que és molt fàcil fer feina molt molt fàcil, jo he entrat a, a fer obres de teatre, per exemple a l'auditorium que ha estat molt difícil uh, intentar integrar-te intentar uh, passar gust de sa feina i en canvi aquí era no quiero acabar, vull seguir rodant. Sí, de fet no s'han d'estar deprimides quan vàrem acabar el rogatge i m'ho volia secuestrar tots aquí. Sí, és vera. Bueno, sí. bueno eh, si voleu podem escoltar un, un, una mica de música. Això que he escoltat de fondo eh, era la segona cara. Hem escoltat la primera abans d'una banda mallorquina que se fa dir, Marasme, i és el seu 7 pulgades aquí, les ombres mai no arribaran editat com a sisena referència de Bobota Records i amb una portada molt xula amb unes fotos, unes imatges de, de Beru i Che. Eh, va ser enregistrat el maig del 2012 a Porta Còsmica i esperam el seu primer àlbum enregistrat al mateix lloc com Agua de Mayo. Molt bé, doncs continuem la nostra entrevista en aquest petit gran equip de cinema que tenim a l'Illa i parlant de cinema i lleng, ens podíeu fer cinc cèntims de, de com està l'estat de salut de... vull si hi molt perdoneu moltes criatures com vosaltres que esteu començant o, o no, o com està la cosa Uh, hi, ha petit, hi ha moltes petites criatures que estan començant uh, bé, ja fa molt anys sempre ha hagut gent que vol fer curtmetratges i doblatges i coses, exemples. hi ha aquests que van sortir els de Baixfort que van doblar pel·lícules o els de la Comunitat Empanereta de i després hi ha gent que fa curtmetratges amateurs totalment uh, però també hi ha grans professionals com Antoni Bestart, no, com que, pens, Bestart exemple, que ha estat nominat en el Google ja. sí, sí Gran. Gran mallorquí. Mallorquí. Sí, és el nostre gran referent mallorquí després els companys de, del Cosmonauta també l'hem passat i sí, a poc a poc se van fent coses de, de cinema problemes que clar, hi ha molt d'impediments per a la quantitat de coses que volem fer sí. jo crec que fresa se n'han fet sempre vull dir, el mm -hmm. uh, que ara s'estan se vegent les coses que se fan vull dir. Sí, és que jo però, eh, avui, per a l'entrevista no? he ficat i dir a veure, tira tots el cinema mallorquí i, ostres, se'n surt l'Agustí Bellenonga i el Daniel Monzón, no? L'Ostel de 2011 i Pa Negra, que, que és que jo... Bé, bueno, en el cas de l'Agustí la, sí que ho sabia que era d'aquí. Ja mm no hem vist una bona carrera, eh? Però, clar, el eh, Daniel Monzón no sabia que era, era d'aquí, de la illa. Jo no sé si he una mica de difusió, clar. que es coneixi una mica eh, el que s'està fent aquí. Sí, no? és que aquí hi els problemes, que crec que la mentalitat que se té és que se vol impulsar sa com a, Tornant a lo que dèiem antes, que se vol impulsar sa illa com a plató cinematogràfic però no se vol impulsar el producte de silla com, com a producte cinematogràfic sinó que se vol emprar silla per fer producte cinematogràfic d'altre lloc uh -huh. i no hauria de ser així, és a dir haurien de tenir més cabudes els projectes de silla D'aquest món No que es coneixin com allò de dir no? una cosa barratinera, no? allò de nacional, Això no, però dia, bueno, aquí hi ha gent de qualitat clar. que està fent coses molt interessants sí, clar, i, ja. i, i bueno, és una mica per, per reivindicar això no? uh -huh. de, de la qualitat de, de coses que es fan a l'illa. Bé, bueno, llavors una miqueta, mmm, canviar una mica del ritme, és a veure si, si em podeu explicar quines són les aspiracions un cop feta el curtmetratge, si tindrem una sèrie, tindrem un, un llargmetratge... Una sèrie de llargmetratges. Ah. Això és, com... de és complicat. No, home, uh, la nostra finalitat sempre està fer una sèrie de televisió. Sí. Els problemes que, clar, no hi havia dos bs per fer tota una temporada d'una sèrie de televisió i és el que comentàvem abans entre nosaltres. Varen passar de fer una sèrie o un migmetratge, d'un migmetratge a un llargmetratge i després d'un llargmetratge varen passar un curtmetratge per temes monetaris, més uh -huh. que rares. Però aconseguir fer-se sèrie. I per poder sí. perquè també ha de ser viable. Exacte. Sí, Totalment. crec que és el nostre Però, objectiu, no? clar, sí, el nostre I era per gent que arribés al Festival de Sitges, que seleccionen i imaginar-que pum, us wow. donen un premi. Altra, això uniria moltes portes, no? wow. Li facilitaria sí, això. Sí, seguríssim. Som ni número uns equips. Sí. Som ni número un, evidentment capa. Sí, sí, sí, sí, sí. Quan més festivals poden presentars cortmetratges ja només que mos nominin, ja ja és una recompensa per mm -hmm. nosaltres. I també bueno, que la gent reconeixi això també. Clar, sí, sí, una forma de, de publicitar-se. Ja quan una anècdota a explicar, no? Allò de vebem estar un, un dia 8 de febrer a la Gaida, al programa dels que nos fa una entrevista i ja tenen una, una visió de futur, no? Bueno, ¿Ens explicava alguna anèndota de, de, de les formacions? Quina, quina? Perquè de, segur que hi ha alguna, no? Quina Allò de tantes? Allò surt allà el talismani i no acaba de funcionar o... D'aquesta també tenia. Coses que no funcionen sempre n'hi ja. A mi hi ha una que m'agrada molt, que a més sabran nosaltres, bé, la gent que escolti també, però que hi havia una, una seqüència que havien de gravar eh, en el vaixell que, que era a sacanera. canera, a les gavis pels animals del vaixell. Clar, re Resulta que quan anàvem a gravar, ens varen trobar que no podíem pujar d'animals. Però la seqüència s'havia de gravar, estava dins guió i era important que passés per allà. I, i vam acabar ficant a tots l'equip, la eh, gent de vestuari, de perruqueria, eh, esclaquetistes, escripts, tothom, a dins les gavis, filmant amb un angle que no sabia si hi havia persones allà dins i i havien de fer com, com si fossin rats animals que estaven rabiosos. I i, i saben que nols estem allà dins d'aquella seqüència que no se veu, però som nols allà, tothom, tot que hi hiés. Eso ja un moviment molt real. Sí. sí de veritat que pega boig bot. moltes ganes, no? Jo estava dins duna gavi de, de, de metro per metro jo que som un grendot i estava allà comprimit. Amb una gavi de chihuahua. <laughs> Però omos, com aquesta, mil i han tingut impediments per temps, climatologia, retrasos, eh, coses que s'esborra. Sí. I a vegades tot, quasi tota la siu passen en, en el Port de Palma, no? O No, tot sí, passa sí, dins, ja, un vaixell, és... dins un vaixell. vaixell, dins un vaixell. Sí. Mm. Sí, com segon a... Això com ho feu? Perquè clau, de afa un vaixell que no estigui en ús o exacte, en tenir... és una acció que estava aturat durant un Este fentes manteniment. Exacte, estava en manteniment. I mos van cedir els vaixells sense i perquè ser... en Antonio Montoya, l'autor, va fer feina durant molts anys amb el vaixell aquest. I, I em va... va salvantar molt, perquè no és la mateix muntar un decorat d'un barco que tenia un barco. Barc. Ah, I poder gravar per tot, cabina de mando, on vulguis. Sí, això és el guapo del també perquè no hi ha molt de curs que es puguin rodar un vaixell així. Uh -huh. I la veritat és que m'ho va ajudar moltíssim, sobretot perquè, com han dit, el curtmetratge passa de vespre, passa al mig de la mà, i vius de rodar al vespre i quan chaves a les 5 el dret vols és anar-te'n teva i va de tornar l'on l'ondamana el barco i paren per aquí a i va ser molt... Però, a mi amb camarots mos aixecàvem allà això no és contraproduent per turisme a Mallorca? Però vull dir, perquè ningú voldrà agafar un teixit <s1> <s1> d'acciona per arribar fins aquí no sé, com anirà això? no, però sí. tot, acaba bé, tot, acaba tot acaba bé tot acaba bé tot acaba bé arriba, arriba, palmo tothom se pensarà de fet, se nota que en en el barco plàsticament es prota va o se mig destrueix i així tot arriba a port o sigui, que et dona molta seguretat sí. Sí, és un fet que és d'accionar no ho tindrà molt en compte de fet, molts paren demanar que no ni marques ni, de, ni ah. de més però estem aquest per si qualcú diu ui, és que si passa un assassinat on el meu barc o la gent no ho vendrà i vam de decidir que no mostraríem bueno, però han de dir que, que es va de marca blanca no? Sí. potser sí. era hacendado era hacendado sí, hacendado um... Per si, sí, no sé, qual que col·ca netota més que s'avo ocorres que els lots. Se lluita. Se, bo, se lluita. <ríe> varen, hi ha una de les escenes de de que ser, que és una lluita, una entre... no, complicada. Eh, sí, complicada. i lluiten el personatge principal, protagonistes, amb amb els adolescents, vale. vale. I vàrem passar nos gravant aquesta seqüència des de les 8 de cap vespre fins a les 5 de matí gravant allà a dos graus a coberta, perquè era en pla gener amb colçonetes i, no... i a crevàssies nosaltres abrigats, però tots no anaven abrigats, els havien de tapar entre toma i toma i, I l'endemà passàvem el metratge no no? No, no, no, no, no, de fet no se'l va acostipar quasi ningú però l'endemà varen passar tot el varen gravar, perquè era un altre dia rodatge, i el dia següent cercàvem el es, metratge que havien gravat i s'havia substituït Con lo cual s'havia esborrat tota la lluita i la varen tenir que tornar a gravar una altra vegada, tornar a estar fins a las 5 de matí gravant, va ser un caos. Uh, el protagonista me lo va a posar cara de infinito desprecio. No voy a trabajar más com vosotros. Exacto. Pero después me pues, lo enyora. I una amiga, ¿qué dura un curtmetratge de gravar? Un curtmetratge, com a màxim, pot durar 30 minuts, per definició. si o sigui, la definició és curtmetratge fins a 30, migmetratge fins a 60 i llargmetratge més de 60. I així se queden. I 30 minuts, quants dies implica la feina? D'aquest n'hem de... fet de més de 7 dies, sí. crec, de gravar. De 7 dies. Ah. No és el si gravar pedres que si gravar coses. Nosaltres hem tingut molta sort de disposar d'un vaixell, perquè si hi ha sigut de crear aquesta escenografia, hi hagués estat mesos. Perquè en, so, perquè en el so pressupost que tenim extremadament reduït. un lleutet no no, no, no, no. no, no, no tenia no, sí, escales no, però... ni passellos abastament, necessitàvem molt de passadisses Bueno, doncs pues molt bé, ha estat un un plaer poder-vos escoltar i a veure si el millor. el quan és el festival de Sitges, l'octubre? Uh, sí, l'octubre. L'octubre, doncs a veure novembre us una entrevista com a campiones i... Ens la... encantaria i que tornaria molt encantats. De totes maneres, nosaltres hem de pensar fer, quan ja el tinguem muntat, que ja l'haguem pre presentat, fer un, una premiere, diguem, que és el que mos permet Sitges, perquè Sitges té un, un, uns establerts de que només ells, tu pots presentar un formatatge, únic exclusivament a ells, i després ja és un cas en els altres. Els curtmetratges que s'aprenen han de ser exclusius per al festival de Sitges. Lo que passa és que farem una, intentarem fer una premiere amb un pas eh, o dos perquè tantes fans que m'ho segueixen a Facebook i la gent que vulgui veure el curtmetratge el pugui veure. No sabem encara bon, però ja ho veurem, on el, bon el fem. Però o si sigui, ets la nostra idea, un pic acabat el curtmetratge i fem premiere perquè si el pugui veure i després ja llançar-lo allà on, allà on arribi. Així que tens a Facebook molt bon, bé, sí, sí, estarem atents i si vols dir la pàgina de Facebook uh, ja és? a la pàgina de Kirios el Tarisman sí wow, doncs ja sabeu, Kirios el Tarisman per Facebook, per a xarxes i d'aquí a l'Infinito moltes gràcies t'ha été dit cent fois et beaucoup mieux que par moi aussi quand j'écris des verts c'est que ça m'amuse c'est que ça m'amuse c'est que ça m'amuse et je vous chione Doncs sí, escoltes 1984 des de Titoieta Ràdio saps eh, que mos pots escoltar al 108 de la FM o també a través del seu portal web titoieta.cat eh, dissabtes de 5 a 7 També pots participar en directe telefonant al 971 12 53 81 o mos envies un correu electrònic ara és 1984@gmail.com. També mos pots escoltar a través de Ràdio Bronca al 104.5 de la FM els dimecres de 9 a 11 del matí i els divendres de 7 a 9 de sora baixa i també al seu servei podcast, podcastradiobronca.info i també a Radio77, 77.wordpress.com, ja tu saps, escolta allà on vulguis i bé, eh, per, ser, per fer, mentre acabant de preparar aquest canvi de, de, de grups doncs, eh, tenim vàries vàries coses aquí que que que valiem eh, comentar-vos. Una per exemple és la presentació des Contrainfos, eh, que faran censuari 2013, eh, que serà el dia 12 de febrer, eh, de 8:30 eh, a a 10 <coughs> al Cine Ciutat, eh. Ja crec que deu ser el tercer, el tercer, si no ho vaig errat el tercer, sí, el tercer anuari. anuari, eh. Sí. De, de tot el que ha passat a Mallorca eh, durant, durant tot aquest any passat no? mm, sí, sí. i bueno és una informació molt interessant i, i us aconsellem que hi aneu, mm. perquè és gent que fa feina molt maja i de forma molt continuada i sèria Sí, mira, justament ara està llegint això l'anuar, és un llibre d'unes 80 pàgines en el qual es pot trobar un resum de les principals notícies de l'any que han aparegut al web un balanç general de les lluites socials realitzats per les persones que formen part de Contrainfo.cat un tractament específic de la repressió documentat eh, documentant els casos que s'han donat durant els dos darrers anys i un important nombre d'articles on són les mateixes activistes les que realitzen un anàlisi de les diferents lluites mallorquines a les quals participen. I... Bé, bueno, i eh, men, eh, tenim més cosetes, també. Eh, la presentació del llibre En Cristiano, Policia i Guàrdia Civil contra la Llengua Catalana, que es farà el 14 de febrer del, eh, bueno, del 2014, de 8 a 9 i mitja, també. Eh... A uh, proper divendres 14 de febrer, Ignasi Béa ens presentarà el seu primer llibre en cristiano, Policia i Guàrdia Civil contra la Llengua Catalana. Es tot un recull de testimonis que han patit casos de discriminació lingüística pel simple fet d'utilitzar la llengua catalana amb les forces de seguretat de l'Estat. La presentació serà a partir de uh, les 8 del vespre a l'espai Canacamella i també avui al programa Ben Cinematogràfic, que us estem preparant des de 1984, d'aquí breus minuts ja tenim aquí uh, part de l'equip que ha estat uh, rodant els darrers quatre anys per un grapat d'esclatassants una pel·li ja llavors vam adelantar fa una setmana, se presentava a Factòria de So, que van haver de fer un parell de passes, i ara ens comentaran, gràcies a Albert, també que els demanarà les seves preguntes i ens contraran els seus projectes. A ells els hi dediquem, també els companys que ens acaben de deixar, aquesta cançó, que és ben western, del que fos uh, guitarrista del Ted Kennedy, el rayo de la bahia de l'Este, East Bay Ray. Bye. All yeah. right. Pues, no, tal no, com ho veus oiem sí, sí, sí. aquí als estudis tenim els companys de la pel·lícula per un grapat d'esclata Samsung Western que avui, amb l'ajuda d'en Albert, vos presentam aquí el 1984. Bones tardes. Aprecau-vos els micrófons i, i benvingut, hi si Hola, bona tarda. Aquí tenim el, el col·lectiu Tripotrapo que han fet la pel·lícula per un grapat d'escles de sangs i amb ells continuem xerrant de cinema. Abans hem xerrat de, del curtmetratge quirios el talismán i ara xerrarem d'aquell artmetratge, no? si no m'equivoco. Però abans d'entrar de, en, en matèria, m'agradaria que em responguéssiu la pregunta que sempre fem als nostres convidats. No? Què és per brut escultura? I amb això el que els diríem a tots els convidats. Que no fa falta que ens estem aquí mitjana xerrant del fet cultural ni de... De les, de les aficions oficials sinó una mica que és el que pensem eh, nosaltres que és cultura tot és cultura jo crec que la cultura és la perpetuació de la memòria molt bé <ríe> molt bé una molt, llavors... molt, molt gros i bueno de fet, de fet en, el vostre, en el vostre film surt una mica de, de de la memòria, no?, perquè barregeu diverses coses. Abans, en el col·lectiu que hem xerrat abans, ells es classifiquen com a cinema fantàstic. Vosaltres també crec que us definiu com a cinema fantàstic. Jo no sé si el que, que podríem dir com a música es diu cinema, música galàctica, perquè feu una mica de, de tot en, en aquest film per lo que jo he pogut veure en el, en el petit trailer que ja ha penjat a, a, al YouTube que si algú vol veure doncs només ha posar això per un gravat d'escla de sangs i sortirà el film i un pòster molt xulo també que he vist en la publicació, 40 putes i res, doncs a veure si em podeu explicar una mica de, de surt, aquest, de surt aquesta, aquesta idea sou un col·lectiu no? o sigui, de gent que, que, que us heu d'ajuntar per fer això i res que mica explicar els orígens ja per ja ehm um... L'hocatxa cultura va conjuntament eh, plegada sempre en l'hocatxa històric. sense nostra història sense safona no res. Nosaltres gràcies a safona som balears, som balears i hi hem hagut agafar una miqueta d'història conjuntament amb un poquet de ciència-ficció, una història un part i... Una rondalla. Efectivament, de molt. <laughs> És una rondalla adaptada o una, una rondalla pròpia? És una rondalla pròpia Total De fet, eh, si te fixes aquí, la bo que, que, que tenim aquí a les Balears és que tenim una, una tradició rondallística excel·lent eh, digna de, de qualsevol país desenvolupat del món i qualsevol cultura antiga i emancipada Per tant, el eh, que hem volgut fer és com una rondalla sigui el Uh -huh. Hem cuit elements fantàstic, no de s'arrondar directament, ves trets un poc dels de se seus tòpics i de se, la se, se seva plàstica i l'hem de al segle XXI. Evidentment he tocat els temes de fones, perquè com deia en Paco, molt en molt Puntico aquí. Slim, un dels actors principals de la pel·lícula, la oh, yeah. uh, fones és part de, de la pel·lícula, molt important. I també uh, uh, barregeu elements medievals, no? de foc de llatges... Així, vull dir, una mica... Una mica avui no? avui tenim un, un tema que, que va molt bé amb aquest amb aquesta part de vasallatge, perquè tenim a la infanta que està fent un xou a ciutat. No? En Pere mos informarà directament de primer pla. Nostres, on s'ha de dir, disinfanta? Sí, d'una vuit i mitja davant davant dels jutjats, que no sé per què serveixen, és la veritat. Això de la justícia ara mateix està en plena vacacions. I, i sí, això és... Us és comptar i remoure tot el que ens està passant ara mateix. Molt bé. Llavors, a veure... Um, Quant de treu ens es triga a fer? Un... Bueno, perquè a més a més sé que heu, ja l'heu presentat, no? O sigui, ara ja heu fet una primera presentació a la Factoria de So, no? I llavors, quin, quin seria el següent pas? El següent pas seria fes -se definitiva, la versió definitiva, definitiva, retocar tot el que puguem retocar, que nosaltres estiguem contents i enviar-ho i moure'l de. Primer de tot... Sí, encara, no, no, encara no hi ha una debaixió definitiva, com sí, sigues. Sí, no. Uh, no, encara no. Estem, estem, això, estem retocant audios. Uh -huh. sí, tot el que es pugui retocar, a banda que sigui definitiu, ho farem. Ja que mos han dut tanta feina a fer-ho, és necessari perder més temps en retocar les coses. Sí, perquè em sembla que veu començar el projecte l'any 2009, no? Uh, la primera reunió van ser d'aquest any, sí. Idò, si us sembla, ja que xerraó dels àudios, ens d'arribar per Burofax uns àudios aquí en l'exclusió. O sigui que anem a esbrinar un poc de que aquesta banda sonora. M'han llevat aquesta foleta. Saca aquest fora que tens per boca de la metlladres. de porc. Fent-ne-te la llengua, abans de llepar-me l'escull. Tenim compte de fer-me morenes. Anem! Bé, bueno, seria un tall de, de, del film. Ens, ens podeu explicar una mica com... O sigui, us heu inspirat les rondalles. Uh, com surt aquesta idea? I una meca si, si és el, en aquest cas demano tu, Miquel, uh, si és el, primer, és el primer pic que és un... Un llarmetratge. Un, un llarmetratge. Sí. És el primer pic. sí. I que tots fem un llarmetratge, també. Però, uh, no sé si és uh, el primer pic i únic, però el primer pic segur. El primer pic segur. I, uh. i, però tu, per exemple, tens informació en aquest tema o no? O som una sèrie de gent que us agrada el cinema us agraden les rondalles us ha decidit ajuntar i sí, entre, en tí, entre tots en fem un okay, uh, un director sí, som un col·lectiu <laughs> Entens? Entens. Sí, en tots sí. fem un, perquè tots tocaven branques relacionades amb el cinema o sigui, tots teniu alguna relació amb el sí, cinema sí, si... havien tingut una relació amb el cinema amb la fotografia, evidentment uh -huh. uh, per, per, per deixar lo clar uh, el que tenim tots tots i pràcticament tots en comú et safona i altres coses va, sobretot Safona sí. és... la veritat és que sí o sigui, teniu es, es, es conyum, eh, ja. uns coneixements tècnics en el món de la imatge d'aquí eh, teniu una afició comuna que és la Fona sí, us trobeu un espai comú que és el, el Tira en Fona i a partir d'aquí decidiu -de, tirar endavant un projecte cinematogràfic sí, sí bàsicament no, passa així no sé si ho heu sí, resumit sí. més o sí, sí, menys Safona sí, sí. Me m'ajuntava i vam fer un projecte dedicat a Safona expressament com a com a catana universal d'assemblea i clar tot això està molt bé perquè sou col·legues i ho podeu tirar endavant, però clar, això es necessita uns mitjans tècnics necessita un temps necessita un pressupost, un vestuari eh... per, per això vàrem no sé, i moltes idees bueno, amb això i conto que teniu moltes idees va tu escolta ah, escupe guadalupe tot passa pràcticament eh, així com has dit, perquè nosaltres juntaven per practicar, eh, es tira en fona i arrel d'aquí, d'una idea d'un, una il·lusió de l'altre i, i l'altre que, que, que apoiava i tenia més il·lusió de ment van fer això i, i des d'aquí de, van anar endavant i endavant fins que ens van enjuntar més gent i arrel d'aquí ha sortit això. No, bàsicament. Sí, i en quants fetes i medis, com dius, tothom ha posat lo que ha pogut. I grà, això, un és uh, ferrer, altres picaprader i altres fa dibuixos. Bueno, si cadasco Entre paretia. tots ho farem tot, tot. I això... Eh... Pressupost il·limitat. Pressupost. Iguals, iguals, zero, iguals zero, zero. Zero il·limitat. C zero I com a subvenció, no? ni cap ajuntament ni no ningú. I això, ho, en Salah, pel que he pogut llegir, ho heu anat fent de cap de setmana a cap de setmana, no? O sigui, I entre setmana i tot. I setmana, això ha estat Va, sí. un, un cut-desplai. Sí. Cut ha estat eh? un cut-desplai, ah, pues, de mig. Sí, I el nostre tema ha estat... Eh, aquest, de fer un projecte en comú i en la mateixa il·lusió perquè tots tenien la mateixa il·lusió i això ha pogut moure un projecte fora cap tipus de pressupost perquè el que han dit amb meus companys que 0,0 I... una setmana blanca de 4 anys és sí, sí, sí, sí, sí, un projecte sí. blanc sí. No? Sí. i i jo pel que he vist en, en, el, en el que es pot veure per internet en un petit, no sé, un teaser o un petit un resum hi ha molts escenaris diversos o sigui, heu agafat divers, diverses zones de la illa, no? Perquè hi ha, tot, hi ha zones de tramuntana, i ha zones d'aquí el Pla hi ha restes de talajots, em sembla hi ha gent que no sabia ni sap que és Mallorca o sigui, que tot també gràcies. podia ser com un clar, si veiem tot el film sencer Podria ser com una oportunitat de fer un viatge per, per tota l'illa. Sí. No? No, no se salva res. Jo, per exemple, queda que que no hi havia estat cap pic. Personalment, jo, eh, per exemple, eh, un dels escenaris de principals, que és Capocorp, jo no hi havia estat mai. I... El tal·leot que surt és de Capocorp. Sí. Sí. Sí. Surten molt de tal·leots, però... En els que surten per El internet és de es... És a jo ho estar mirant i dic, veure, aquest tallot d'algú entès, perquè no... Sí, tenia una excursió, perquè sabien que era un tallot quadrat, però... Cap no. cor, vei. No. Llucia, una pressada ben forta, sí, de sí, part no, no. de... No. de, de, de Moltes gràcies! Moltes gràcies! Bé, passa'm un bosc! Gràcies, bé, senyora! tractar molt bé, és la veritat. Fora cap per mi, totes les vegades. Per favor, estic desarmat! Domèndol, et duig sa d'un servent de Déu! No passa res! que cerca un cort de la fa per aquí. Per aquests radols no hi ha que valgui. S'unit Déu de per aquí són jo. Em mag cago en Déu. I per a que puta em m'atrepitjaus si veu màgic? Oh, massa greu. Pobre criatura diabòlica. Cercunfoner, un professional de la passetlla. M'han dit que el trobaria per aquí. Per aquí? Per aquí l'únic que ha són xinxes pusses per parres i poll i cop carinyol de contrabandistes, polítics corruptes, metges retirats, líquem molses i putes i dragons. Però fonés, som ben pots de fonés i molt cal als seus serveis. Però tu, tu que no ho ets! Aguero. Escolta, per favor! Au, per No te'n per favor! Escolta'm! Vale, i... Un poquet abans hem vist l'altre projecte de, de, de cine que estaven fent que s'utilitzen molt moltes xarxes socials jo no sé si a nivell vostre us heu plantejat aquest tema per donar-li canxa, per difondre'l i tal o no, us dedicareu a fer un més treball a territori i de patallar se us la illa i buscant sales on poder projectar el film o, o com va la cosa Sí, no, de moment ho volem fer així volem cercar sales per Mallorca, Proyectaró acabar esprallat i idea final és presentar-ho Sitges en el festival. Voleu presentar-ho Sitges també? Això nostra idea. Aquest any també? O... Si podem, sí. Perquè l'altre col·lectiu també, aquest any volia presentar... Sí, si ho un... tenim acabat, sí. Ah, sí. doncs molt bé, no? O sigui, això, això una mica seria una... seria una pregunta que els hem fet amb ells i amb Abans, o sigui, hi ha força col·lectius a l'Illa que estan treballant en, en cinema de formes diferents, però però que, bueno, que estan fent productes de, de qualitat i que plantar-se sitges és un, és, un, és un pas important no? després, que, després que et donin o no donin el premi Exacte, o, o, sí. o després no que, que, que et seleccionin o no però bueno, almenys eh, es presenten allà i es, es, sí. és una forma de donar a conèixer sí. sí. formes sí, ja. diferents de fer cine i coses que estan sí. fent, en aquest cas, en aquí no? que abans el que xerràvem amb ells era això, no? de que es dona molta difusió a tot el tema de del Film Commission i tot això que hi ha a Palma, però més aviat per utilitzar la l'illa com un plató d'exteriors sí. que no pas com una, un, un lloc de creació. Exacte, un lloc de I bullició. De bullició crètica. Sí, i el que deia referent lo des, de lo bueno, d'internet i, i tot això, doncs pues, després, suposo que després de presentar-nos els sitges i vam mogut el que vulguem, ja ho penjarem a la xarxa. Però uh -huh. de moment ho pues, volem fer així, pues, per Pàvules, per Jaume Mordechi i siges en el nostre projecte entre comat del final. Sí, sí, sí, sí. És oh. de. Per sí. què no? És un llargmetratge, eh, és ja de complicat. Que ha estat un llargmetratge. I quan de... sí. eh i <coughs> som molta feina. Si ho de qualque <coughs> altra llargmetratge que s'hagi fet a, amb unes condicions paregudes a Mallorca, perquè si sí, sempre ha qualque curt, un documentalillo. Però la vostra és un projecte que duís 4 anys, és un llarg metratge, molta feina. No sé si hi qualque projecte que vos hagi inspirat aquí a Mallorca, o que diguis, mira, aquests s'ho van fer... Un, pr un precedent així de guerrilla, que, que fessin coses. Bueno, precedent, precedent, directe, directe, que coneguem nosaltres personalment, el més proper seria en Toni Bestart, per exemple. Oh, que estar fent curs i va fer ser el primer llarg metratge, que, que són colonuts. Hem de dir que hi un caldo cultiu a Silla de sobre el cinema. També no em d'oblidar Agustí Villaronga, que ha estat exemple, també, un gran, clar, gran clar, referent. Clar, clar, clar. I va començar així, a Silla fent les seves cosetes. Exacte, exacte. Vull que... A... I més que res és el gran teferó, és un samni col·lectiu. Pues si vos sembla, escoltam un altre tall Aha. o ¿Amen què? Amb en diuen? Un, dos, tres, sí, sí. On som? I tu qui ets? Som un tocho. Mm. Ho vaig trobar fa tres dies, en mi del camí. Perdut per muntanyes. Estaves a punt de fer el bedagot. Quant de temps fa que diu que dorm? Tres dies. Només tres dies. Deliraves. He tingut a insolació. I un poc, eh, tu, Miquel, què, què et sembla? És molt difícil coordinar un col·lectiu com el vostre per fer una pel·lícula o, o t'ho posa molt fàcil? No, és difícil, però no només és difícil coordinar la gent, és difícil també els eh, mitjans, els mitjans físics, o sigui, per exemple, nosaltres empleem molt la llum natural, clar, de del de, de, de clima, eh, si vols una continuació lumínica per la pel·lícula de triar unes hores, uh -huh. després hi la de meteorologia, eh, després eh, el vent, L'aigua, la pluja, el fred, la neu, la sí. gana, la fam, la paparra... Va més enllà del factor humà, no? M'entens? De... Era una guerrilla, simplement... I de la de banda via... sonora, també. Era... Això, la banda, la Era una una banda sonora. L'assatges bastant heavy. M'han dit que és, és vostra,? no? Sí, hem reunit una orquestra, la Fadoides Philharmonic Orquestra, tots de conservatori, una penya, master maestros, tot... <laughs> però mals de, mal de coordinar no? sí, m'era internacional hi havia de sencelles de bunyol de, de... de totes bandes de la illa però malgrat tot va d'una feinada, molts assajos per gravar tota la banda sonora Varen gravar amb Esporra per és... lloguir, uh... o sigui tot és natural i analògic Esporra no va de digital, rotllo digital té una taula amb unes lampes així de grosses, tot super analògic, un prèbit brutal, sona Explica'ns una mica explica una com, com s'enxarxa això. O sigui, com, com funciona un muntatge així? De... Tens les imatges, després agafes clar, algun ordinador o alguna cosa per anar ficant la música dins o, o com funciona no, aquesta cosa? No, no, no. Els mitjans tànics eren... Eren, perquè, clar, ma, eren magres. Perquè jo ara per allò eh, se'm fa difícil pensar en una so... pel·lícula de fa 50 anys enrere eh, sense un ordinador. No? que ara tu agafes aquí amb un ordinador que podem tenir... No, no nosaltres no, ho fem igual i agafes el vídeo, ficas la música i ja tens... Bueno, Moltes tomes d'àudio no estan eh? directament de sa càmera i si no, una pèrtiga de fabricació casolana 100% tot és super casolà de fet... Però això els diàlegs, però la, la música? Bueno, la música sí que va digital Va amb tema així, no? El de la analògica era perquè la orquestra és una orquestra física de veres, hi ha un trombó, una trompeta un parell de bateries, un parell de baixes, un parell de guitarras mm. i tots són instruments tocats i els assatges no van dur tanta feina com el rodatge però eh. assatges i gravació també són un món. Sí. I el, i el de Fer una pellícula que... de, de 100%, 100 original, no? d'una base de zero total, zero total, és una feinada, és sí. una feinada bestial. Eh. I sí. coordinar-ho i l'associació, normal que és una associació molt dinàmica, tripotràpo i sempre hi ha moviment i... perquè aquesta associació eh, d'on surt? o sigui, surt ja per fer aquest film o ja existia anteriorment? no, no, ja existia ja existia, ja existia. i a què es dedicava abans de fer el cinema? Uh... a part de la font, eh que això ja ho tinc sí, clar no, que... Eh? Aquí, que, que tots són artistes tots són artistes. Sí, sí. La majoria són músics i... Ben músint, no? I els que heu fet d'actors i actrius, és molt difícil treballar amb Miquel o no? O us ho feia molt fàcil? més trucat. Això t'ho diguin els actors, pròpiment. Sí, per això, els actors. No ho sé, fer feina amb Miquel no és massa difícil. És un director chungo com si diguéssim, o no? O si ho fica fàcil? Us deixa llibertat, no? Un director que deixa llibertat de moviment. Si se llibertat entre dint el que ell en té per guió sí, que és lliure però o sí, sigui, en sèrie que mos va deixar canviar tot el que varen volar per millorar el missatge que es, que canviava el guió mentre tu no te n'anaves d'una guerra especial si o sigui, estaves dins això us deixava una mica de flexibilitat Claro eh? jo, jo troc que el guió era això no vol dir que, que no hi haguis pas el d'asset a la pedicula eh? no, clar <ríe> Ja, ja ah, -la, no, ja I per, i pedres Jo, el meu punt de vista sobre el Miquel de director eh, ha estat, ha estat molt, molt fàcil fer feina amb ell perquè amb ell com a, és com a consell sempre s'ho moldeava eh, a cada persona en el moment i a les circumstàncies i ha molt fàcil, perquè bueno, era el, com Saigo. El fet també, si sou un col·lectiu que ja... ha ja water, my friend. Ja funcionava abans, no? Sí, sí. Doncs també ja us coneixeu de fa temps, no? Llavors, A, això també... Ajudar... Ajuda. Sí, sí, però quan estàs fent feina, quan has de treure un projecte, s'ha de treure un projecte. Tu pensa que per, per treure 5 minuts de que no els havien d'estar al manco 8 o 9 hores. De feina per treure 100 minuts de, de pel·lícula. Rodant. Rodant, o sigui, rodant. rodant. Ja puc ja producció. M'entens o no? Hi scenes que hi havia molta gent. Eh? Que hi scenes que, que hi ha bastanta gent. Tots aficionats. Exacte. O sigui, no hi ha ningú professional. Uh, vull dir que m'ha anat arreplegant. I, i clar, has de feina. Han de sortir un producte. Well, si no vas a feina, no surten els productes, això, això està bé. I hi ha pressió, no, sempre hi ha pressió. No eh? és sí, que ho diguis perquè problema. potser algú veu la pel·lícula i diu bueno, aquí és molt, molt, molta broma, però en el fons hi ha molta, hi ha molta feina, feina. Hi ha molta, hi ha molta feina, feina, feina, molta feina, molta feina, molta feina ha diària. I has de controlar molt d'elements. Si t'en vas exteriors, eh, has de controlar ser a l'hora de sal, això ho has de tenir claríssim. I més o menys t'has de fer una programació depenent de ser a l'hora de sol i sense la seva inclinació, on afecten a cada part de l'escenari. Uh -huh. És, és complicat. Jo crec sí. que és del que és més sèrio que he fet en la meva vida. No, no. Et, et crec, eh? Et crec. Eh, no, no. Amago la gravació, des de la pel·lícula que se pensi a l'oculònia. No, no, però bueno, és, és, però, això, home, sí, la pel·lícula pot tenir un, un tema humorístic, que però, digue, però així, era, hi ha una feina que si no fa, 40 no surt. Perso 40 persones que possiblement per tornar a -se, ser les mateixes 40 que havien de per aquella escena, fins a tres metros no m'anava bé a tots. O sigui, o sortia bé o sortia bé. O sortia bé o... Claro, I després ja... Després ja, quan se'n va el llum sí. i s'alternador es atura, bueno, ja és una altra cosa. I això, tot el que han dit és eh, sobre un dels directors que és en Miquel i salta director que és en Joan... Una ferrada, Joan! Que eh. no ha pogut venir, que d'aquí li envio un sudo Basta! Però amb en Joan, eh, en Miquel se al m'aldeava les circumstàncies i tal. I en Joan lo que motivava o per les bones o per les males. Però ell eh, motivava. Mos, mos posava en situació, també. I això també s'agraeix. Si era, era una mica el fustigador. Era hey, Tam sa madura. <laughs> aquest paper també s'agraeix. I te trobaves amb motivació si te tenia que enfadar. Trobava qualca tècnica per enfadar-te. Perquè, millor aquella escena… Sí, era un líder, no? Sí, també, per què no? Sí, sí. <ríe> sí, un líder és a sombra. <ríe> Molt bé. Doncs anem a escoltar un altre fragment de… Del tema. Tu qui ets? Som un tocho. T Acota, desgraciat, te sorprenyarà. I tu, per què no t'acotes, mortal? i que el som m'estan un poc estret. I quan m'acoma veu en la regata, m'enteneu? Ha! Que tens el cul massa sentit-lo? Eh? com un dimarts budellers quan no superi la prova de la passatge! Mireu-me'n els ulls i digue'm el teu nom. Mac. Mac cago en Déu. Bé, bueno, doncs pues seguint l'entrevista i ara s'ha incorporat una, una membre del col·lectiu. No sé el paper que té dins de la, de la pel·lícula, si és actriu... Actriu, actriu. Actriu, i a veure, pots explicar una mica la teva experiència treballant amb tot aquest grupillo? Bé, vaig fer, uh, he fet de triu i no hi vi fem mai, com no la majoria de, de nosaltres, amb molta por. Amb molta a, por. En el principi. Però després, els companyeros t'aporen, eh? t'ajuden i te sents... I a Miguel, Joan, què tal? Som bons directors o no? Molt bons directors, la veritat és que te fan sentir a gust. I tot surt molt bé. Se'ns ha en compte. El propós és que sigui natural, no?, quan, quan qualcú actua. Clar, i, i la tria d'actors no, no és casualitat tampoc. Com és la teva dos, doncs? Uh, que, clar, si tu tens un amic i vol que sigui tot serà un actor lent però si fas que el teu amic faci tot inconscientment, amplificat tindràs el, un atoraço un... torra... Més o menys entenc Però eh? jo són, però tot, diga... però, però am... jo són uns atoraços perquè els papers que, que fan són els seus Uh -huh. Són els que els hi peguen, que tenen facilitat i tenen següent. Bueno, és important, és... això. Això és important per, per part teva també, no? Per trobar aquest tipus de persones que puguin fer aquests papers, que no, siguin tant, ells. Has de conèixer la uh, gent, sí. Uh -huh. I una cosa... Va tenir molta psicologia en triar cada personatge el seu paper. Era, era per valtres? <laughs> sí. <laughs> Una cosa que jo m'ho deman, després d'haver vist el, el teaser, el tràiler, de per un grapat d'esclat sangs, és els efectes especials no? que no hem mencionat. Buh! Sí, sí, sí. sí, allà hi eh? una no. feina, no? Casolants, efectes especials, casolants. Totalment, totalment, totalment, analògics. tecnològic. Uh, està uh, mesclat, eh? o que cosa, efecte visual sí que està mesclat, que és però vaja, totes, ser exposent que hi pugui haver o... ser motivacions i coses... Uh... Sí. són uh, fets, són físics. Bruten sí. a part de de de uh, gores. De giants i coses així. Exacte, efecte visuals, efecte visual, que et Perdona no, la se meva ignorància. I ja veits <laughs> els gores quin són. No te poden no contar pot de per la película. No sap dir. No, no, no, se no se podem uh, avançar. Com que els sans, molt desclat els sans en sang no. Sa veritat és que han soffrit on he, he, sofrit, he heu fet molts sofrits. <ríe> sofrit de tot. Oh, sofrit I escompta llavors tenim un altre projecte en ment, o sigui, un cop feta ja definitiva la versió definitiva. Això pot acabar sent una sèrie sèrie de Nemèdio Companya, Nemèlia, una companya que també ha estat a aquesta película, és membre fundadora. Uh, una ferrada de part d'aquí, Nemèlia. Un beso! beso. Va, va, va dir una cosa de la premier, eh, perquè era per mostrar per un cop d'efecte psicològic a les mans que podria passar. Va dir una frase que va ser molt bona, va dir, això no, no m'apareix al final d'una cosa, m'apareix principi d'una altra. I, I qui què? sap? Nosaltres hem tastat això, les smells. Vull dir, al contrari, hem... ha estat un camí dur, molt dur, ple d'esquerritxades. Hem perdut molt no. de dolbes <ríe> Però ha estat molt divertit sí, sí, sí, sí. Ara, després m'ho de curar S'haurem de curar les nafres, m'ho de llegir pas les ferides uh, S'ha de pair bueno, I qui sap ser potser mm, Creu no, escola No, tot ja creu escola, no, no tot ja sabem funcionar Perquè són 35 dies de rodatge 35 dies, 35 dies. Uh, I ja, ja mos coneixem més. Bueno, i més I, i bueno seria com bueno, jo, jo no, no soc un expert en el tema eh, però si fes una segona part una segona, o, o tercera o quarta clar que un mateix col·lectiu saber si funcionen així no, seria com una experiència seria per, per, per, diferent, per un grapat de, un de sa... i goles i segur que si passaria ser una sang ai. o de rossinyols no? se font ell ja seran siderats a tema, a tema. No, vull dir, que és, que és una experiència, jo crec que bastant original, no? Un col·lectiu que treballa en una pel·lícula, encara que hi ha uns directors, però que en el fons és un col·lectiu. No sé si això... El es produeix molt en el món del cinema, és i creació. No, és que nosaltres som com un col·lectiu, dir, una assemblea que és quasi... Sí, passeu-ho passeu dir, Anarquista. Anarquista, anarquista, ara ho ha dit tot. Fun funcionam així, funcionam que un comparteix una cosa i els altres li van afegir, li van llevant. Teníem, tenim una energia en comú que s'expandeix, sí, jo què no sé, en cerveja i més coses. I una llibertat en quanta a expressió, però una llibertat total. Bueno, una llibertat però una altra també, eh? No? Perquè tu ho has dit. O sí, un treball constant i tal, perquè ah, no, si no, sí, no surt. Sí, sí. Que a vegades la, molta gent es, es conforma amb això de vinga, això és una anarquia, és una anarquia, no, que no, no, sembla no, no, que, no. que tot sigui un no, no. desordre i un, desord, no, no. un caos. No, no, no. Si no, no, no, no que hi ha una llibertat però, no, no, no. Hi, ha una llibertat, però hi ha un, un, un treball continu i continuat. Vaja, que això és important. Fem una reunia, fem assemblea. és important que se sàpiga. Anaven coordinant sempre així. Migant la reunió mostrava el que havíem fet abans i coordinàvem la pròxima, fem calendaris entre tots. Era una feina de coordinació conjunta uh -huh. Per això ho dic Que, que s'ha és... de remarcar perquè a molta gent diu ah, Anarquia i és com allò, venga, el cachondeo no? Que tothom fa... No, no, no. No, que, guió, bueno, guió... Hi ha un, un treball constant No, i el guió estava fet eh, I els actors van aportar El que eren ells però... Sí, hi, havia, hi havia una frase que que deia un cartògraf que se deia Eliseo Reclus, que era anarquista també i que deia que l'anarquia era la més alta expressió de l'òrden i per cert que com me va remarcar un dia el senyor d'allà, uh, el varen fusilant aquest cartògraf. Jo sí, crec, per dir això. <laughs> però, però sí, això i altres coses. A lo millor no feia bé els mates. Ah, que, que sí, a lo millor s'havia <laughs> equivocat i... <laughs> No, no, hi ha una planificació total. Storyboard fets. Storyboard, per exemple, té 950 vinyetes. O sigui, són 150 pàgines de storyboard. No se m'anca. tota una planificació. És una energia controlada. No, una energia i, harmònica. I, no, I la veritat harmònica, és que una, una de les coses que també comentàvem abans, eh, comentàveu, era que una de tot és fabricació pròpia, no? i record, perquè amb aquests anys que fa que sé que, que munteu tot aquest giringuitasso que, que, que estàveu ara acabant, no? Record també les uh, corolles que a vegades en les pèrtiques, que també realitzàvem voltes mateixos, sí. i que allò, la sí, sí. de la pèrtica, com podem fer, que sa càmera, no sé què sí, i tal. Sí, sí, sí, inclús, sí. Bueno, exacte. Ja tdic dic, inclús alguna vegada l'havíem vista, perquè en que tots, molt deixem tots i tots anem a, a la una, doncs record també haver-la provat a, a un dia també a la pèrtica, o sigui que és tot do it yourself, eh? Vull dir, sí, això, vols, sí, això sí, té, tu... té, té molt de mèrit. Eso, it yourself, molt bé, tant, tant que està de moda. I mira, aquí tenim un bon exemple Et cert, et cert, tu ho digues Però pot ser-ho il·limitat <fixi> Me cago en Déu És tan valent Com beneig per què no te plegues a naltros? Tindràs tot el que voldràs. Tindràs dones, tindràs bolets, respecte. La Montmatí és molt poderós. Et ser darrere vegada que t'oferesc. Saps que passa, mac, cago en Déu? Que no m'agrada llepar culs, llavors te queda que mal al·lòr. M'entens? Desgraciat, tu t'ho has cercat! I i bueno, entre eh, tot això teniu un making of, perquè clar, també deu ser no, el veig aquí una mica, som una gent divertida eh, el making of també pot ser una cosa interessant a mostrar no? Uh, sí, sí no no, no, si teniu, no? imatges impactants imatges sí. impactants sí. I, I records, ell... i records inventats. Pues ens podeu explicar alguna anècdota, no? Sí, ell te'n poden explicar okay, explica una. Tu què noms? Anna Mari. Anna Mari. Allà pues, ens expliques una... alguna anècdota d'aquestes sí, que, bueno, i que, que bon es puguin marat. explicar, eh? Sí, se pot, se pot. Se Això pot explicar. Sí, no passa Estàvem dins de, gravant dins d'un bar i hi havia un parell d'espeumes i durant una seqüència Uh, vaig girar els cabells en sa i me vaig incendiar totes els cabells. Bueno, perquè us ho sapigueu, l'anamari té unes melenes uh, bastant, bastant considerables, eh? Sí, bastant <ríe> considerables, però me vaig quedar amb un 25% menys. Un 25. <ríe> <ríe> amb molta dolor que feia dins el barcabà on va de sortir tots. Bueno, i un tots. susto, no? Sí, perquè... i això s'agrava. El que passa és que el director va ser el primer que va venir correguent i va, va pegar un cop a sa càmera i després se va tear. Sí, màgia, però hi ha un bocinet que pot sortir de final, que pot quedar molt divertit, ja que... Me, ja, que ja, que ja que vas patir l'incident, ja sí. que vas patir l'incident. No vai plorar, bueno. No passa res, no passa res. <ríe> Entonces, I sí, em va, va donar que compte que... i continuava actuant, no van entendre res. Tinc que li va explicar. Me vaig cremar s'escané <ríe> tot, o? Eh? <ríe> que era una fet especial o cremar s'escanó. Sí, bueno, sí, bueno, sí, és, és un, un desastre. Un desastre sí. Sí. I el meu amo també que se va fer un rodanjo, una ferida s'escanà. Si sí, tots hem patit, ha de ser un mercat per sí, la vida. Comença semblar una pel·lícula sí. d'acció i de, de riesgo. Eh? Perquè, sí, sí. I, jo, jo vaig tenir un empaig no de no teniu penades. Tots, no teniu aquests actors que es doblen? No? Que es a fer aquestes piruetes? No teniu, no teniu actors dobles? Hem tingut, jo, jo mateix, dobles? jo he fet de doble. Tu has de doble? Sí, he fet de doble i tenim actors que han fet uh, de dobles entre ells. No, amb això que xerraven de ses coses rares, també varen manar a sa fèn de Son Pou amb un alternador en braços, que això crec que per ses escàners de molts és una cosa molt perillosa. Sí, pujar amb un, una alternadora de 72 quilos fins a sa de Son Pou. Déu n'hi do, eh? <laughs> I després, de varen de ballar. Estava a punt de tirar-la i feia-li I... Bueno, heu, heu xerrat abans de, de que heu fet una primera presentació a la Factoria de So, això, quan va ser? Per desembre, per desembre... 22. 22 de desembre. 21 de desembre. 22, 22. Jo he vis que he 22, però no, no posava no sé el mes tot, i eh? no sabia quin, quin sí. mes era. Doncs sí. pues, sí, sí. quan toca la següent, perquè clar, jo crec que, que no esteu, generant, dins, no? ah. esteu generant aquí ànsies de poder o, Home, veure no, una, no, una, una altra no... visió. Una altra una altra passe, eh, Tenim com una fita. Dia 23 de març se eh, a el termini per inscripció en les eh, a, a Sitges, És com un termini psicològic. O sigui, abans del 23 de març sí. tev que haver presentat Seria un bareball. Sí, sí, Ja tenim un price d'espais. Eh, o... o... sí, a Santa Maria, a casa des mestres, pa, eh, tenim una opció també, podíem, mm. tenim una, opció, una altra opció eh, a Buja ho ja. O també moltes bandes de la pobla, el Cudi. Ah, jo jo coneig collectiu que es diu trenta mas de, de Manacò, no sé si ho xarro també ells. No, no, de de presentar-lo a Manacò? Sí, també. Voli per gent que treballa, no, fent presentació sí. diferent. Sí, exacte, exacte. Sí, exacte. És un espai Ara, això interessant. Ara ja mostrarò principalment a la propi guia. Uh -huh. Perquè està fet aquí de dins, el part forana, molt part forana. Uh -huh. Molt part forana. Mallorca, però, uh, de fet no sabeu el demà No sóc què va No de sóc el en no aquest moment, no, no, i... és, és un... estrancà, es es es no. Es a... Sí. a Mallorca i no s'os va. Baixa és que ja ho moltes coses que diuen que no som de Mallorca, jo, jo ja que, bueno, ho he notat, no, per la gent que no sóc d'aquí. Però hi coses que a mi quan vaig arribar aquí em va sorprendre, no? De, de, de, de de, bueno, aquí hi ha molta vida d'interior, que la mà queda una mica lluny. I això a vegades la gent es pensa que ets bueno, a la illa... Que mos encanta la mà, no sé si a tots, pràcticament wow. a tots. Som una, però clar, dins història, la mà és un component molt potent. Uh -huh. Té darrere una i una força que quan surt la mà, l'art eh, de relació a història amb la mà. Pots eh, explicar una mica més això? Eh, es, seria massa místic M'agradaria més explicar coses més tècniques I que si la gent s'ho pugui vale, molt bé, que. Però sí La mà no sota cap de moments I t'ho puc assegurar que tots els actors que han aquí Han hagut de sofrir un sol de calvari de Calvari. Eh. Això sí, perquè les imatges els veuen molt de sol En ple mes d'agost Està rodant Trenta uh, i pico de graus uh, Un munt d'hores a les dues de middia Que jo hi va haver un rodatge Que quasi me vaig a cuar, Quasi t'has cuat <laughs> I en Sibent? Jo també, eh, debut al meu vestuari, eh, quan feia en Sibent, feia molt de fred i jo tenia molt de fred també. I el teu vestuari quin era? Na pràcticament amb oies. O sigui, en pla a la jodis. <ríe> Bàsicament. Exacte, exacte. Anar en pla Balear, no? Exacte, exacte. exacte. La meva camisa té a i... i clar, quan feia molta calor, a part d'anar pràcticament amb bolles, duia com una... una digámosle... una... Un jac. Un, un jac d'un forro molt gruixat, que quan venia a l'estiu i estaven gravant, <ríe> a de baix et salt, jo... A poc Parkman ha un trip fon. <ríe> <ríe> I menjortia. Canviades de personatge, gias de personatge, no. I bones un bonis bañes. <ríe> no sé, es baña estan ben onalt, eh? De eh? que es baña del. Se meu cervell. Disfrutables. <ríe> Perquè per certa, eh, ella és que està xerrantes amb Bad Baker, un detector de, per un un grepat de Sants que és a mi o Tragos. A o siguts mi o Tragos. Ella és a mi o Tragos. Ah, ho és, ah, ho és. Veniu aquí! Paparretes amb mi, pedres. Avui heu de capaços de tremar-te en braços la força de la vostra voluntat! I la vostra voluntat forma part de la vostra para, i és qui no supera aquesta prova no serà digna de meu alumne! Bueno, ja ja parar acabans, podeu per gram. xerrat que, que la pel·lícula és una rondalla, però no ens, sí. explicat, no, no ens heu explicat ben bé de què va la rondalla. O sí sigui que apareixen fones, també ho hem sapigot, però per què ho no, escollit aquest nom d'esclat de sans, per exemple. Que és una cosa molt provada de eh, que feta ara, clau, ara vivim en abundància, però a un temps els esclat de sans era una cosa selecta selecte, de finura. I I encara, no, ara. I encara ara. Carar. D'acord ara no. perquè a vam broucars. prou cars eh? sí. no, no és prou cas, Simplement és que esteu redou Desclareixant, no ja. esteu de no agres Això és un secret, secret que no, no em pesa no, no. A més estem entrant també d'un tema Que a sa, a sa pel·lícula no, no hi ha cap presència de cap tot dobbi ni un L'únic mm. que avalua Que has ha els bolets 24, o sigui, seria com una moneda oh, de oh, canvi. Oh, sí, meu. és com, aquí antigament a Sa Balears no, no podries entrar moneda, a més podries canviar en, en vi i dones. i dones. És la mateixa sa pel·lícula, em quita aquesta cosa, o sigui... És la filosofia. Sí. Era que, o sigui, sea, perquè d'aquesta rondaia... perquè pega vots i té totes les pautes que et solten una ronda i que són tres actes. Uh -huh. com, uh... Em vols explicar això? Ens vols explicar? Sí, sí, sí, sí. Normalment una bona història, uh -huh. ja de què ens ho fem, i de tres en eh, dividir-se tres actes, que era se mostra dels de, de, des problemes, desproblemes, se mostra la trama, es nu que s'eix part central i el desenllaç. Uh -huh. En el teatre ja clàssic ja se fa això. S'ha va a explicar que aquestes tres parts, ells s'havu fer un èpic. Els èpics funcionen quan tenen aquestes tres parts molt ben marcades, eh, amb uns actors que que entre ells representen una tragèdia, a tragèdia entre ells. Uh -huh eh i s'ho rondai, jo diria que quasi que el 80% de sarrondaires mallorquines, s'atrajades és un element essencial. Sí, perquè són sí. sarrondaires són dures, són aspres i també són avallutades i meravelloses cristallines. Hem agafat com una tradició, no? molt, molt de Mallorca, no? Que s'e la rondalla um, i l'he sí. actualitzat al ser la 21 amb un format que seria el cinema. Que seria el mateix. No? Seria, el mateix. seria el mateix. Està allà mateix. O sigui, canviant una Serà mica mateix. el registre, però seria això. Exacte. I abans el comentaves el tema de la llengua, no? Uh, Since of, of the record. Sí, ah, sí, sí, sí. Com, perquè molta gent, o sigui, fer un, un germetratge... Val que no ha donat un assessors lingüístics llingüístic, però han provat a fer... Uh, lo B, fer-lo el nombre bé i correcte possible, dins del que seria estàndard, però en versió oriental sense cabre amb barbarismes. Si se n'ha queigut per allar més qualcun, eh, pots, senyor, estar pots estar segur que si no han, ha estat alguna natural que, que no, no podria ser d'altra manera. És a dir, que nosaltres eh, volem que amb això, a part, reivindicar que malament siguem una llengua minoritària, hem hagut de fer en, en la nostra llengua que eh, volen juntar un poc contra la globalització i volem fer més de glocalització o sigui. tenir un poc més d'essència eh, que tothom diu perifèries en canvi estem a mig de la mà i som el centre de qualque cosa <ríe> molt bé això i sempre mos han volgut eh, eh, a, sí, sempre tothom vol venir aquí a Mallorca eh? és veritat com a, com a feina també de dedicar- que som una cultura que encara hi ha gent que està enlluitant en el segle mitiu perquè això s'ha perpetuï uh -huh. eh, molts molt d'altres estarem feis elaborant eh uh, elaborant en sa llengua de, uh, més amanco que servava allí gener seva generació seves seus pares. No, bueno, ja la Montijo és un moment difícil que, que bueno, uh, capa, per xò també. Sí, és una llanemplada de campanya competitiva. bé, molt bé. Puc assegurar que no no ho hem fet amb un bon altidiom molt perfereu com a no sé, i natural per a nosaltres i, i, i si calquú vol veure quàn val. Què passa subtitulat en anglès? En japonès? Sí. En japonès o el que vulgui, no? Sí, sí. I en castellà. Molt bé. I ja per acabar ens podíeu dir una mica com us podem seguir? Perquè, clar, eh, això és important, eh? Si... Bueno, el que farem, farem un recorregut després de... de quan la tinguem llesta i polida i l'hem pintat bé la cara, ja lo farem, eh, lo la farem el treurem a comprobar. Com sí. Molt bé. Doncs, bueno, està acabada. Està acabada, simplement Espa. és que és com un diamant ja. Que veu polir, deu polint Polint, però més que polir Total, hem estat 4 anys Fent feina amb ella Ara no la, no la podem tirar De mala manera S'ha d'acabar de, no, no, no. d'esculpir Bueno, sóc unica perfeccionista eh, doncs? Bueno, sí. està bé això Bé, bueno, pues, molt bé, ha estat un plaer haver-vos conegut eh, Es pren il·lusió en el projecte Espera i... si l'has vist i jo tindré més tema perquè xerrar també. Clar, tindré més tema perquè jo és que només he vist el tràiler i, <laughs> I espero poder-la veure Llavors per paganes, això t'ho demanava com, com poder-vos seguir Perquè he intentat Clar. per fer l'entrevista seguir-vos i no he molta informació, a part d'un parell de cosetes que ja ha a internet... D'aquí tu però... se'mana l'entraiment d'EUVD, no em passis fe, no. <ríe> no falta. De no, doncs, no, D'EUVD R Screener. Doncs comptau, comptau que, que aquí a 84 teniu una plataforma per, uh, per, per anunciar quan Moltes voleu gràcies. fer les presentacions, eh, si voleu gràcies, tornar a qualsevol gris. moment, Moltes i gràcies, gràcies per venir. I, i això sí, eh, quan guanyeu Sitges, eh, ens recordeu segurament de nosaltres. Ah. Ah. Uh, Miquel, si t'assembla, anem a escoltar una cançó que ens ha passat aquí, un angelillo de Coa Negra, un grup al que tu també participes. Si vol, la presentes. A gegants, I, i també hi diu, perquè per un grapat d'escla de sang hi ha res sobre teleots, hi ha teleots, hi ha brons d'antic, sí, i s ha, s ha, s ha, aquesta cançó està dedicada en aquestes runes que mos queden, sí. i un poc a que, que en el romanticisme que en mallorquí tenim quan sentim tocam aquestes predes. b k Sí, sí, sí, sí. És aquí, aquí, Respira, animal de vaciót! Pot assassiquen les teves darreres saldenades! Sots l'entrada del laberint de lluc! Això són els budells del Bot Sagrat! Vinga, Marc, vine cap aquí! a tots que si hi ha algú que estigui interessat en uh, aprendre a tirar un passeig en Fona, que es posi en contacte amb la uh, pàgina www.tirdefona.com si no, també se pot parar en, en contacte uh, a través de Facebook. Necessitem això del nostre esport, som l'única federació que ha en tot el món que, que, que tenim aquest esport. Tiram, se tirem en passeig per tot el món. Però, sans dubte, i si voleu tirar d'història, sabreu que nosaltres som els millors. Fé Ho esperam. Va. Gràcies a tots. I totes Molt bé I de, ja us sabe si voleu aprendre a tirar enfona Tidafona.com eh, és algo rest, realment bastant útil que com la ma, tradició mallorquina deia que els nins havien de, de, de fer caure per anar de àbrees i així es aprenien a tirar enfonna. Això és el que compten els bous però bé Idò, res. Ara, per acabar i per despedir-me ja del programa, que ja comença a ser això, simplement a, a comentar la notícia i la reivindicació de, de llibertat per en Fèlix, que uh, com diu així, uh, en aquest cas uh, estan llegint un comunicat que diu, un campany nostre, en Fèlix, ha dormit que aquesta nit passada a la presó model de Barcelona. Es tracta d'un dels sis antifeixistes que van ser detinguts el passat dimarts en una operació policial desproporcionada, que a més va servir d'excusa a la brigada mòbil dels Mossos d'esquadra per assaltar el dia següent al barri de Sants de Barcelona i escorcollar al centre social autogestionat canvies durant més de 10 hores causant-hi nombrosos desperfectes. A divendres a la tarda, després de, la, de tres dies detinguts, la jutgessa decretava presó provisional per en Fèlix. Així que eh, demanam la llibertat per ell i, evidentment, sense càrrecs eh, tan per ell com per els altres detinguts que en cas no varen passar eh, a presó, que varen ser deixats a... Deixa't anar. Ara és 1984. Moltes gràcies, Albert, per les teves col·laboracions habituals a la casa i, i per ajudar-nos sí. a esbrinar què és això que, que fem cada dia, que és cultura, no? Sí. I, bueno, dir que és un plaer poder treballar amb vosaltres, eh? Bueno, pues que m'ho passo record... bomba. Li donem les gràcies al nostre ajudant de tècnic de so, en Larry. Sempre, que ha tornat. En Larry Narigon, que torna a estar per aquí, i que sense ell tot seria una mica més complicat. I recordem a en Raül el seu baúl i a los voltors, que ara mateix deuen estar acabant el seu partit a València. Esperem que els hagi anat molt bé. I... I farem un poc de necrològica, que sé que ho estàveu esperant. que és un programa de punk rock. I, I bueno, ja sabem que és l'any arxiduc, el centenari de la mort de l'arxiduc Lluís Salvador. Uh, aquest dia es feia cent anys, hagués fet 100 anys amb l'escriptor William Barrokes i també aquesta setmana passada, precisament el 2 de febrer, va fer 35 anys que va morir en John Simon Richie Beverly, que va ser el baixista dels Sex Pistols en Sid Vicious, que va morir a Estats Units, i també, precisament, aquesta setmana, val recordar-ho, eh, ja que hi som amb les Necrològiques, que va fer 6 anys que ens va deixar el eh, Looks Interior, la bou de, de Cramps. Si us semblen ens acomiadam eh, amb en Sid Vicious cantant My Way, i fins la setmana vinent, vos deixem en contrafarsa. Salut, i fins la setmana que ve, i no us oblideu que també tenim un programa nou, que és The Same Old Bullshit, els dijous, petit Toyota le grand honneur de vous présenter, et pour la première fois en France, Steve Pichus.